Koním čtení nás svatý Pavel ukazuje postavu Abraháma. Píše, proto ti, kdo jednají na základě víry, docházejí poženají s Abrahámem, který uvěřil. Abrahám je člověkem víry, úplné důvěry, která se spoléhá na Boží milost a věří proti naději. naději. Abraham není osprdlněn tedy přijat Bohem pro své dodržování zákona, jak píše svatý Pavel. Je tedy zřejmé, že ze zákona nebývá od Boha nikdo osprdlněn, protože spravedlivý bude žít z víry. Abraham je osprdlněn pro svou odvahu víry, pro spolehnutí se na Boží vědnost, na Boží milost která je darována Bohem bez ohledu na zásluhy člověka. Nicméně víra, o níž Pavlový jde, není víra Abrahamová, ale víra Boží jednání skrze Ježíše Krista. Ještě jednou, víra Boží jednání skrze Ježíše Krista, to je ta postupnost. Pavel jde o víru Ježíše Krista a díky tomu se projevuje to boží jednání v nás. Svatý Pavel připomíná, tak se pohanům dostává skrze Ježíše Krista požehnání, které bylo slíbeno Abrahamovi a my vírou dostáváme ten slíbený dar Ducha Svatého. Nová identita, dana působením Ducha Svatého, je možná ve víře Boží jednání, jak jsme vzpomínali skrze Ježíše Krista. Duch Svatý je dárek, který jsme dostali. A díky tomuto dáru člověk může rozvíjet to Boží jednání. Nebránit Duchu Svatému v nás působit. Dnešním evangelistem slyšíme, že zástup vyčíta Ježíši způsob jednání. Vyhání zle duchy z pomoci Belzebuba, vládce z duchů. Jdny ho pokoušeli a žádli od něho známení z nebe. Ježíš byl taky pokoušen, jako i my. Ale musíme si uvědomit, že Ježíš je tím známením z nebe. Bůh nám ho poslal. Ježíš Kristo není rozdvojen tak jak mu to vyčítali některý ze zástupu. Když se nad tím zamyslím, kdyby byl Ježíš rozdvojen, pak by ani dnes jeho království neobstálo. Kdyby jsme tady nebyli, kdyby Ježíš byl rozdvojen. Protože Božím království je jednota, pokoj, radost, spravedlnost. To láká lidí. Že je něco jiného. Díky těmto hodnotám jeho království vítězí a má úžasnou moc měnit životy lidí. I dnes to posloucháme, kolik lidí se obrací k Bohu, protože tam je to štěstí. Děkujeme za to, že patříme do toho Božího království a že máme tě hodnoty, které nám dává Bůh. Amen.